Я заблокувала телефон і хотіла щось спитати, але Дана мене перебила. Я не на кастинг ходила взагалі-то. Потім вона зробила таку багатозначну паузу, щоб подивитися на мою реакцію. Але я старалася ніяк не реагувати. Якщо чесно, я й не думала, що Дана ходила саме на кастинг. Тут щось не сходилося, але що саме? Думаю, Дана була розчарована моєю реакцією, бо пауза цього разу була не така ефектна. У тій конторі працює Кіра, режисерка одна. Вона знімає дівчат для модельних роликів. Знову пауза, я сьорбнула холодного чаю. І ще вона дружить із мамою. Коротше, Кіра зняла про мене ролик для однієї справи. Ці паузи мене доконають. Чай такий бридкий, що мені захотілося вилити його на голову офіціантові і одразу ж замовити лате. Але раптом Дана передумає розповідати. Тому я терпіла. З усіх сил. І тоді Дана зробила такий жест, наче їй уже було все одно, що я про неї подумаю. І видала все на одному дусі. «Блін, Паша ж тобі вже все розказав. Чого ти сидиш, наче вперше чуєш? То був соціальний ролик, щоб зібрати гроші на моє лікування. Чула про таку платформу Кікстартер? Ні? Ну ок. Усе одно там усе в баксах. Коротше, все зібрали, і я поїду лікуватися. Скоро». Я була в такому шоці, що допила весь чай одним махом, і не помітила, як пронесли рахунок. Мені до смерті хотілося ще лате і поговорити з Даною, але я так само не помітила, як вона заплатила за нас двох і вже вдягалася, щоб іти. Уже вдома до мене дійшло, що це ж я мала б заплатити за нас. От дурепа! Ми швидко вийшли, трохи постояли біля булочної, а далі мовчанка почала обтяжувати. Поки я думала, про що спитати, щоб не видаватися ідіоткою, Дана несподівано обійняла мене так сильно, що стало тяжко дихати. Вона видихнула мені в саме вухо. Добре, що ми поговорили. Я скучала. Приїду, обов'язково напишу тобі, окей? Я нічого не відповіла, бо вона досі мене стискала. Ну, і що тут скажеш? Хіба це було питання, на яке треба відповісти? Та й хіба скажеш хворій людині, яку щойно випадково розвела на обід, що не хочеш її бачити? Та й, чесно кажучи, я б дуже хотіла. Щось було в Дані таке, чого не було в Наті Асі. Блін, забула сказати їй про кришку від термоса. Поки йшла додому, думала, що б це могло бути. Згадала, як наші мами по черзі давали нам бутери у школу. Як я обідала у Дани, коли моя мама затримувалася на роботі. Як приємно пахло у них вдома. Як весело було валятися у Дани у ліжку. У неї була окрема кімната, в яку ніхто не заходив без стуку. Як Дана знайшла мамину добірку з касетами, і ми довго шукали, де в комп'ютері є місце, щоб їх програвати. А потім прийшла на мама і й бровою не повела на наші спроби програти касети. Хоч моя довго реготала, коли я її розповідала про наші поневіряння. То була страшна музика. Але Дананій мамі ми нічого не сказали. Все-таки кожен має право на такі промахи. Особливо, якщо він у дорослому віці такий хороший. Ще згадала, як моя мама приходила у другому класі розбиратися з однокласницями, які нас ображали. О, як я тоді нею пишалася! Яка вона була тоді люта! Краса просто! Після того ті дівчата і на крок до нас не підходили, а ми зате ходили, високо піднявши голови. Пізніше. Чому так сталося? Як усе-таки мені не вистачало всі ці роки Дани? Зайшла на свою сторінку, щоб додати її до друзів – Бачу, що вона вже давно висить у запитах. Довелося трохи прокрутити вниз. Додала. Почитала, що вона пише у себе на стіні. Нічого про хворобу. Якби Паша мені не сказав, то могла б і не знати. Френді в неї мало. Нічого дивного. Вона не схожа на популярну. Ого, музичка. Збережу собі кліп на потім. Якась алоїз не чула. Дивлюся, да, навчаті. Написала їй. Була рада тебе бачити. І це була правда. Дана відписала взаємно. Капець, хто так пише. Не дивно, що у неї мало френдів. Пишу далі. Наступного разу булочка і чай із мене. Має як повернешся. До речі, в мене кришка від твого термоса. Як тобі віддати? Цього разу вона просто поставила значок «Окей», де великий палець угору. да, пишу знову. То віддавати чи ні? І взагалі напишеш, як там у тебе справи. Ми з Пашою будемо тримати за тебе кулаки. Вона поставила сердечко і написала «Приємно». Про кришку від термоса проігнорувала. Хм, мушу визнати, спілкування із нею – суцільне задоволення в лапках».